Книга «Второзаконня», розділ 27. І заповідали Мойсей та старші Ізраїля народові словами «Додержуйтесь всякої заповіді, що я заповідую вам сьогодні. Як перейдете через Йордан у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати, поставиш собі великі камені, побілиш їх вапном і напишеш на них усі слова закону, коли перейдеш, щоб простувати в землю, яка тече молоком та медом, як обіцяв тобі Господь, Бог твоїх батьків. Тож як перейдете Йордан, то ці камені, про які я нині заповідую вам, поставите на горі евал, Герізім, і побілиш їх вапном. Там поставиш ти жертовник Господові Богу твоєму, жертовник із каменів, і не вдарятимеш у них долотом. Із цілого каменя спорудиш жертовник Господові твоєму Богові, та вознесеш на ньому все палення Господові твоєму Богові тоді принесеш мирні жертви і їстимеш там, та й веселитимешся перед Господом, Богом твоїм. А на каменях напишеш усі слова цього закону, виковуючи їх виразно. Мойсей і священники левіти промовили до всього Ізраїля так. Мовчи, Ізраїлю, і слухай. Сьогодні, ти став народом Господа, Бога Твого. Слухай же голос Господа, твого Бога, і виконуй Його заповіді і установи, що це нині заповідую тобі. Цього дня заповідав Мойсей народові словами Як перейдете Йордан, то отці стануть на герезім горі, щоб благословити народ Симеон, Леві, Юда. Іссахар, Йосиф і Веніямин. А оці стануть на Евалгорі, щоб проклинати. Рувим, Гад, Ашер, Завулон, Дан і Нафталі. І заходяться левіти промовляти, кажучи грімким голосом до всіх ізраїльтян. Проклятий чоловік, що робить якусь подобу, чи тесану, чи литу. Гедоту перед Господом, діло рук майстра, і ставить її у скритому місці. І весь народ у відповідь скаже – Амінь. Проклят, хто зневажає свого батька і свою матір. І весь народ скаже – Амінь. Проклят, хто пересуває межі по сілості свого ближнього. І весь народ скаже – Амінь. Проклят, хто зводить сліпого з дороги, і весь народ скаже «Амінь». Проклятий хто кривосудить приходня, сироту і вдову, і весь народ скаже «Амінь». Проклят, хто згрішить із жінкою свого батька, відкриє полу батькового плаща, і весь народ скаже «Амінь». Проклятий хто зійдеться з будь-якою скотиною, і весь народ скаже: "Амінь". Проклятий хто згрішить із сестрою, з дочкою свого батька або з дочкою своєї матері, і весь народ скаже: "Амінь". Проклятий хто згрішить із своєю тещою. і весь народ скаже: "Амінь". Проклятий хто тайкома вб'є свого ближнього, і весь народ скаже «Амінь». Проклят, хто бере дарунок – підкуп, щоб погубити душу безвинну, і весь народ скаже «Амінь». Проклят, хто не додержує слів цього закону, не виконує їх, і весь народ скаже «Амінь».